Asparneko etxe okupatuko kideek prefeturatik agindu aukandute atzo goizean leku akustu behar zituztela goizuntan berian amarrak erdietan, erdietan gaiuntaz mintzatzeko zuzenean gurekin Julen Vrinho, egunan zuri? Bazuen, amar bat egun, Azparneko hiri erdiko etxehu txori okupatzen zinutela, edo duzuela. Agindua ginda beraz, pentsatzeko da gaua labur izan zauzuela, eta agindu unen aztertzen aizan zi iztela. Uh, bai, hori da, atzo uh, goizan, bendak meriak gintzaku, agindua emaiteko, prezetak emaniket. Uh, Eta ara, uh, gure artean uh, bildu gira, gabla bukabuk handegoa, jamukun bezala, pentsatzeko uh, zer egiten algin noen, posibilitate bat ziren, eta, eta gure ezogizu nahi batzeko. Berazaz ea atera da zuen arteko sola solas ortaik? Uh, guk uh, delibetetatuz dugu um, ege kurtsu bat uh, pausatzea, eta um, eta hori uh, egin handego, eta, eta la hondotik... Uh, Goizuntan ditzen dugu tren eh, txaukiko eta gegeteratze batera amakak zer ditan. Ogeitela e, e, horren ditu horako gure denzuna meiteko, eta goizuntan ogeitela hor dugu eginen ditu. Mm. E, ez dakigu, sushen, zer den, gure jikurtsua honak toizenden den ala ez. Ez dakigu goizuntan kamporatuko gaituzten ala ez, ez dakigu sogra ze pasatuko den, mainan Beaz, jendea je deitzen duzu ere elgargetaratzeat zuen zueri sustengua erakusteko hamak batezen hamak bat egun, beaz, hasiazinnez delala etxe horren okupatzen zaxtu eta zer egin duzu eleko hortana. Bede etxeagatu eh, hori zen lan handiena etxe badu urteak abandonaturik utzio zela, lehen egunak izan dira geniketa lan egun handiak. Uh, lehen estaia garritu dugu, uh, guk an edelo egin behin urlako eta handizi behin urlako. Eta ondotik hasi girea baratzea tukuntzen. Uh, baratzea, bo, hala, hasiak eta latarrak denetan. Eta psikanak alain eginez, behartu gira baratzea kistuan potentziara zola. Uh, hala, baratzea lanak edaman ditugu egun batzu eta eta era. Uhum. Mm -hmm. Beaz, leku hori, etxe hori, handia da eta bada posibilitatea initz? Uh, bai, etxe hori handia da, bada posibilitatea initz, baina etxe hori Kampotiak uh, emazte batek uh, badu, baditu uh, Irueraikin uh, Azpaneiko, Eriko, Etxeeko, Kajikana eta uh. hala, guk hori eginuen plazaratu nahi uh, gehi Tatiola e, bazen urte batete erdi e, zerratua zela, horren e, eskasiak zaituzte, motivatu horren etxe horren okupatzen, edo zertaik abiatu da. Edo bizitegian bai, eh, problematika, da. edo zertaik abiatu da. Bebazuen urte bat zerdiguk lokalik eh, ez gino lageiago, eh, ara, aritu gira lanean erjiko etxarekin, baina eh, ala, beti eh, berjoztopoak ziren alde bat zitzik eraekin publikoen espesial bat da zela eta besteetik uh, gukala, eh, ia beste aktuatorena razoa treso kinetswoina guralgo dira sailada bizi guretzat uh, txinata xitza eta arau khena uh, astepo khenparen zerbaiti uh, gimerzen unda uh, eh, eta dial txika nices ta gukekinak e tropo chateau be uh, uh, lande uh, sansan uh, okin okupaz, tia lehenik okupatu dugu gaztetxe bat nahi dugurako, baina uh, beste alde ere ezti uh, uh, nugu ukatu, gafi gungo testu hainbat uh, etxe beste uh, ita jaldeko egietan bezala, eta badela gazteria bat eskalexian, naiduena eskalexian bizin, naiduela eskalexia eraiki, eskual kultura, uh, ala, eh, koiektu bat uh, eraman eskual kulturarekin, eta ondoan, badirela eraikin horiek, utxak, Jabeak uh, atzegitarrak eta austentzistenak haien eraikiak uh, abandonaturik. E, Preseski aiipatu baitozo eriko etxea joan den astean, eh, Isabel Parga dasparneko uzapezak ge baten bidez, ez eh, jakin hasi zuen zuen egiteko manera hori etzela batee onargarria, ez zuela onargarriak aussitzen bearekin mintzatu zizte eh, zuzenki bilkura edo egin duzuen. Uh, bai, bildu gira berekin, uh, bon, be, manera bera konartezina atxan baitan badu, be, guk kopsatu nakogu uh, proposiamen konkretu bat uh, guri elaraztea, eta uh, uh, guk hastapelizik nahi dugu proposiamen konkretu bat, bera ez da gai uh, guri proposamen hori egiteko, duan uh, guk okupazioen autoa egin dugu. Uh, uh, Ara, uh, nortez ez uh, da tron batu behar, guk badu urte batetetik di, ari girela, Baina 2 zela de egina izan, eta, eta la, buk uh, auto, horrie noen, bainan, uh, bainan auto horrie egin ginoen, baina auto hori egin dugu, be ala, ustopoak eh, bat zirelako, eta ejiko horre txak, ez du lako doz, hau uh, Uhum. Beaz, uh, agindua aginda, amarrak eta erdietan lekuak ustu behar dituzila, amarrak eta erdietan elgarretaratzelat uh, deitzen duzue, ez dakit, azken deibat uh, egiteko, beaz, uh, zuen esfustengua, uh, nun egiten da, karrikan agusi horretan, ordean? Baik, gazte txeko uh, kajikan. Bo, ara guk, um, prentsa horreko egin nendugu amajak txekritan, uh, kanpuratzia egin dugu aukandugu. Uh, guk, uh, nendugu aukandugu, prentsa horreko egin nendugu zer jautatu dugun, zer dugun, zer jautatu Eta ondotik, atsuntan, uh, ahak txeko um, txekritan, azteneko plazan deitzen dugu elgeajetaratze bat, Bala, eh? gure uh, egoera eta eta, eta, eta eta pasatzen dena sabatzeko. Uh, uh, uh, uh, de eta uh, bon, uh, e uh, eh? mm. da nik ere, dendeak notatu behin badogu lagumat zuntzan irailean gondizatzen dugu dendean manispeztan bat Dena den ziek hori goitentzi izte, gaur eta ondoko egunetan? Ego, ezten alduguna da gut deterinatuak idela gertetxo bat lortza. Ego nahi dugu, proposamen bat, konkretua, eperustetua eta gut deterinatuak idela. Eta eza resistentzia erako txiko duzu Ba, ikusiko, ez se, se, egiten dugun, gazoak ez dira hainu ahri, baina bizitri motivatua irat, determinatu bat, uh, gaztitxe bat lortiko, gude mugimendua zilegia etxon aiten dugu, eta horretan dira gaituko dugu. Ontsa da, mi leskertzuri azteko julen uh, uh, vriñon, eta, eta guk ere Euskali jatietan segituko dugun mugimendu bat bistanena. Mi leskertzuri, euskal iraktien web gunia.